Jambo ndugu msikizaji na karibu katika makala ya Neno Litosimama. Makala haya yanaletwa kwako kwa ihsani ya Passing the Light Ministries na AGR FM Abakshi Global Radio.com na yanakuja moja, moja kwa moja kwako kwa mchung, kupitia kwa mchungaji Joseph Ngige Hayabashi na kukaribisha Yohani na ushi nambari. Makinika nambari yetu tano wakati wowote sufuri 0 uongee pamoja naishi. Na kabla tumkaribishe mchungaji, hebu tubarikiwe na wimbo ufuatao. ambaye hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kutusaidia na kutujalia kuweza kuanza juma mpya baada ya kuwa na juma lilo kuwa ndefu na juma lilo kuwa na mibaraka tele katika stedi ya Darawayem. Ambaye tumekuwa na wachana wanaomtenda Mungu na kanisa la Angaza. Na hivyo wengi kutoka sehemu ile wameweza kubarikiwa na ninaamini ya kwamba wengine wameanza kuitana kutoka Carina, Colorado Karora, kutoka sehemu ya Texas na ninataka niwaalifu wasikilizaji wangu wote popote pale mnaponihitaji mimi niko kwa utumishi wenyu na si eh, kwa utumishi wenyu tu bali ni kwa ajili ya neno hili tuweze kuona linasimama kwa sababu lenyewe litasimama na kupitia kwa hii redio yetu ya Baguzi Global Radio popote pale mnapo tusikiliza mkituhitaji na hasa mkinihitaji kuweza kufika kwenyu. kama hawa watu wa Dell Darwe ya vile walivyoweza kuitana na tulienda Kumbuka Paulo mwenyewe yeye pia aliweza kusikia watu wa, wa, wa, wa, wa Macedonia wakiitana na hakusita kwenda bali aliweza kwenda na kuwasaidia kwa jinsi walivyotaka kusaidiwa na pia mimi niliposikia mwito kutoka kwa darawea huko Angaza kanisa hili nzuri la Angaza tuliweza kufika huko Naashukuru sana kwa ajili ya mchungaji wa kanisa hili mchungaji kemani, ambaye ameweza kuajali watu wake wanapoitana naye anaendelea kuwashuhulikia. Hivyo mchungaji upokee shukrani zetu uh, katika radio hii ya Baguzi Global na katika Passing the Night Ministry. Tumeshukuru sana na watu wa Darawa ya wote tunawashukuru. Na hivyo ninaendelea kualifu watu wa Carolina. Huko tutakuja mnapoendelea kufanya mipango mahususi na wachungaji wenyu. Na pia huko Texas na pia katika sehemu zote za dunia. Najua kuna watu wanapotusikiliza huko Middle East, wengine wanatusikiliza huko South Africa, wengine wanatusikiliza huko Australia. Kila mahali mnapotuhitaji Mtaweza kutupata kila wakati mtumishi wa Mungu anawapatia namba yangu ya simu na sijawahi kuwapatia personal email yangu ikiwa unataka kuniandikia unaweza kuniandikia g .g. n g, -I -G, -E at .com. g for dot n -G -I -G e at yahoo com Ukiniandikia nitapata hiyo. Tena ukienda katika eh, eh, katika eh, website ya Passing the Right Ministry pia unaweza kuniandikia kupitia kwa hiyo email iko hapo dot com na tutakupata. Na asante sana watu wa Darama. Na ninaamini ya kwamba tumeweza kubarikiwa. Ninawarifu ya kwamba nime, nilifika vizuri salama salamili na mibaraka yote na mke wangu ameshukuru wa sana kwa ajili ya nyinyi wasichana huko wadara ya Mungu awabariki. Sasa leo nataka tuweze kuingia tena katika awamu nyingine ya kuendeleza neno hili. Maana neno hili litaendelea hata wakati unaofaa na wakati usiofaa na hivyo wasikilizaji wetu popote pale mnaponisikiliza ninachukua fursa hii kuwakaribisheni katika hili neno na tuweze pia kumkaribisha Mungu ili aweze kuwa pamoja nasi na ndipo aweze kutuongoza katika kipindi cha siku hii ya leo tuweze kuomba Baba mtakatifu Mungu wetu unaoishi mahali pa juu mbinguni na wewe unaoishi ndani ya mioyo yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya juma hilo ambalo limekuwa na shughuli nyingi. Tunashukuru kwa ajili ya kuwa pamoja nasi na watu wa Darwa. Na tunashukuru pia kwa ajili ya kutupatia siku nyingine ya leo kuingia katika furudisho wa safari ya wana wa Israeli tunavyoendelea kuona jinsi safari yetu nasi inavyokuwa na tunashukuru kwa sababu hawa walitangulia na tunaona jinsi walivyoelewa na vile upendo wako ulivyomkuwa mwingi kwao hata kama hawakuuona tunauona na baba tunaomba tusije tukafunga tusije tukapofishwa macho na yule muofu kama hivyo walivyopofishwa hata wakakosa kuona upendo wako bali tuweze kuona pendo lako la ajabu kwa sisi wenye dhambi na tuweze kunyenyekea miguuni mwako na mkononi mwako uliohodari ili ukatukweze wakati unaofaa e bwana tunaomba kwa ajili ya familia zetu tunaomba kwa ajili ya nchi zetu tunaomba kwa ajili ya kanisa zetu tunaomba kwa ajili ya watu wako na tunaomba kwa ajili ya habari hii njema neno lako lilo imara daima na linalo simama hata milele hebu tusaidie kuegemea na kuweza kukaa ndani ya hili neno na hili neno likae ndani yetu Lipo bwana linapoendelea kujimudu kusimama katika wakati huu wa ni humu tunapofunga historia ya ulimwengu nasi tuweze kusimama imara Asanti sana Yesu kwa ahadi yako ya kweli na niaminaa ya kwamba roho wako mtakatifu atakuwa pamoja nasi paka mwisho wadahari. Naomba baba wa binguni ubariki radio hii yetu ya baguzi Global Radio. Bariki Passing the Right Ministry. Bariki hata na wadhamini wetu. Bariki hata na wale wote wanaosikiliza ujumbe huu usiku ya leo na kila familia ambayo imewakilishwa. Kumbuka Tunawakumbuka tuna, tuna, maana we unakumbuka siku zote. Tunawakumbuka wale ambayo wamelemewa na magonjwa aina mbalimbali. Bwana ukaweze kuuinulia uso wako. Na wakati huu roho yako atamariski mawazo yetu, nia zetu na miili yetu ili tunapolisikiliza neno lako Bwana, liweze kutufaa na liweze kukaa na kupata nafasi ndani ya mioyo yetu ili liweze kutusimamisha imara. Tunaomba tunapoanza hadi tamasha kuwa pamoja nasi na tunaomba katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Asante sana, asante sana. Basi wakati huu nataka niweze kuwaletea mkutasari wa yale tulisoma jusi Tuliona ya kwamba baada ya kuadhibiwa kwa Akani, basi Mungu mwa, mwalifu yoshua aweze kuinuka na kuweza kuchukua jeshi na akasema amepeana ai mikononi mwake. Kamwambia mw Yoshua usifadhaike. Na anasema ya kwamba wainuke waende maana mfalme na jeshi lake na watu wake wamepeana wa mikononi mwa Yoshua na akamwalifu awatende vile vile alivyo tenda yaliko. Na ndipo tunaona ya kwamba basi mji huu uliweza kuvamiwa na Yoshua alipochukua jeshi ya mkini yamkini alfu wakaweza kwenda nyuma ya mji ule wakaifichia huko na baadaye akaja akagawanya jeshi lake wengine wakaweza kwenda upande wa uh, waka, wa, wa magharibi na wengine wakaenda upande wa wa, wa kusini ndipo basi yeye naye akaweza kukwea na kuingia katika bonde hilo kuwa ni bonde nzuri sana na linalofanya yeye aonekane kutoka mji wa Ai akakwea kuelekea katika mji wa Ai aliwaalifu jeshi lake vile watakavyoka waliokuwa nyuma ya kwamba mtakaa hapo mmejificha na sio mbali sana Nami nitakapoweza kukua kuendelea kuchokoza ai nao watatoka kama vile walivyotoka siku ile walipoangamiza watu thelathini na saba na hivyo basi nami nitatoroka na nitakapotoroka watatoka ili waweze kunifuata na ndipo basi nitawavuta mpaka wote watoke nje ya mji nani ndipo ni nita, ndipo nitakawa patia ishara na nyinyi mtaweza kutoka nyuma ya mji na kuweza kuhakisha moto na kuuchoma ule mji na kuuteka mara moja. Kisha mtaweza kukwenda kuja kuangalia kuwafuata hawa watu na ndipo watakuwa katikati yetu maana upande wa kaskazini, upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa mashariki tukiwapo. Basi hakuna mahali watakapoweza kutorokea. Jeshi la Bwana likapango kwa jinsi ilivyoweza kupangika na Yoshua akiongozwa na mri jeshi mkuu yaani Yesu Kristo. Na ndipo basi akaweza kurana katika kambi ya wana wa Israeli asubuhi na mapema. Ndipo basi wakaweza kuonekana wakiendelea kukimbii kuchokoza hali na ai watu wote wakatoka kupigana na Joshua Joshua akaweza kutoroka nao walipoweza kumfuata watu wote mkubwa na mdogo wakatoka katika ule mchi ndipo neno linasema wakifikiria kwamba ni kama vile walivyofanya wale wanajeshi kuangamiza Wali watu, walikuja wote wote ndipo basi Joshua alipoona wamekuja kweli akainua mkuki wake akielekea katika eh, ai na wale wale waliokuwa wali nyuma Wakafanya mbio na wakaweza kuingia na kuvamia ule mji wa ai na kuteka kwa urahisi sana maana hakuna mtu aliyokuwa amesalia kule na ndipo basi wakaweza kuchoma moto mji ule na hawa wanawai walipoangalia nyuma wakaona mji wao wote unateketea ndipo basi wakajaribu kutoroka wakaona jeshi linatoka upande zote wakiwa katikati na neno linasema ya kwamba wote wakangamizwa papo hapo falme wahi akaweza kutekwa karundikwa juu ya mti siku nzima neno linasema ya kwamba walikuwa katikati ya wana wa Israeli na Hakuna mahali ambaye wangeweza kutorokea. walipigwa wote na kuangamizwa kwa upanga na hakuna mtu aliyotoroka. Na, na mfalme alipoletwa kwa Yoshua, neno linasema aliweza kurudikwa juu ya mti na akakaa hapo siku nzima. Basi walipoangamizwa wote, Yoshua Alirudi akaweza kuangamiza mji huo kila kitu. Walianguka yamkini wanawake na wanaume yamkini watu 1012. Wote mdogo na mkubwa. Akaweza kuangamizwa. yoshua hakusita kuendelea kuwatandika mpaka alipoona kila kitu kimeweza kuangamika. Na akafanya kama vile Bwana alivyoamuru akaweza kuwasha moto ule mji na ndipo ukaweza kuteketeza kabisa na we mfalme wa ai baada ya kurudikwa kwa mti jioni akaweza kuondolewa na mzoga wake ukatupwa mbele ya mlango wa mji ule na wakaweza kuwekelea chungu nzima la mawe ambalo liko mpaka leo yoshua akaweza kutengeneza madhabahu ya kumshukuru Bwana kwa ajili ya kumwezesha kuangamiza huu mji. Na ndipo basi watu hawa wa, wana wa Israeli walikuwa tayari sasa kuweza kuendelea na, na vita ili waweze kuondoa hawa watu ndipo waweze kuridhi maana watoto wao walikuwa hawana kitu. Lakini sasa tunaona ya kwamba Joshua akamwambia vita imekoma mpaka kwanza kuweza kuwako na sherehe ya kuweza kufanya agano jipya na Mungu na ndipo basi kukawa na sherehe za dini, sherehe za kuweza kufanya upya agano baina yao na Mungu ikijulikana ya kwamba hapo mbele walikuwa sasa wamevunja agano tena na hivyo yoshua kama mtumishi wa Mungu aliyejua na aliyekuwa na uhusiano mzuri na Mungu alikuwa anatoa sadaka na kuweza kuchinja sadaka za amani na ndipo basi watu wote wakaweza kuja katika katika uh, katika katikati ya ya, ya milima ya, ya milima miwili ili waweze kufanya agano jipya na tunaona ya kwamba kama vile Musa alivyokuwa ameamuru Musa alivyokuwa ameamuru wana wa Israeli ya kwamba mawe isiyo na isiyotengenezwa kwa chuma itaweza kutolewa sadaka za amani kwa Bwana na ndipo neno linasema ya kwamba Joshua alijenga hapo ndipo Joshua alipojenga madhabahu na unapoangalia katika katika kitabu cha yoshua akaandika juu ya ile mawe hizo na hiyo nakara ya torati ya Musa na aliweza kuandika kila kitu chochote kilikuwa katika hali hiyo na watu wote sio wanaume tu bali hata na wanawake na watoto wote waliweza kuja ili waweze kuwa katika lile mbonde dipo waweze kufanya agano jipya hata na wageni walio miongoni miongoni mwa wana wa Israeli na hakuna neno hata mmoja Ambaye Musa aliloamuru Ambaye Yoshua hangeweza hakuweza kuliandika na kulisoma pele hata na ya watoto na mbele hata na ya wanawake na mbele hata na ya wageni na mbele hata na ya wana wa Israeli wote na wali, hivyo ni kusema waliweza kutoka katika kambi yao wote ambaye ukikukumbuka kwamba kambi yao ilikuwa pale katika Gilgil Gilgal na hivyo wakatoka huko bila uoga hata kama walikuwa wamezungukwa na maadui bana Mungu alikuwa amewalinda na kama wakati wa Yakobo aliwafanya hawa mataifa wote kuwa na hofu hivyo ni kusema ya kwamba sisi nasi tunapoendelea kuangalia safari hii na tunapoendelea kuona kesi walivyoelekea hata na kuweza kumwazi bwana na vile walivyomrudia bwana na bwana vile alivyowarudia warudia na sisi tunaitwa tukiambiwa njoni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka wenye kulemewa na mizigo mizitu haijalishi tumeenda umbali gani bwana anataka tuweze kumrudia naye anasema ya kwamba tukimrudia na naye ataturudia na ndipo basi wapendwa wasikilizaji naona ya kwamba e, na Mungu katika mambo yanayotuzunguka kama vile hawa wana wa Israeli walivyokuwa wanazungukwa na maadui Mungu aliweka maadui hawa kuwa na hofu juu ya wana wa Israeli hivyo hata walipokuwa wakiona wanawake wakitoka waki katika katika Gilgilga Gilgal waliweza kuogopa pia na hivyo Ikawa. Ikawa hofu yao iko kubwa kiasi ya kwamba hawangeweza kuwachokoza na unakumbuka wakati unapozungumzwa wa Yakobo ni ya kwamba ya, ya kobo, eh alipokuwa amekuja katika sheshem na ujue hapa ndipo sasa wanaenda hawa wanawake. Hapo watoto wake waliweza kulete fujo na hawa mataifa na wakaweza kuwasurutisha wengine kutahiriwa walipoweza kumnajisi dada yao Dayana. Na hivyo wakasema ya kwamba mkitahiri tutakuwa pamoja nani lakini walipotahiri walipokuwa siku ya pili ya tatu wakati walipokuwa katika utungumno wakaweza kutoka kwa upanga wakaweza kuangamizana na hapa ikambidi Yakobo aweze kutoka hapa na hawa watu Mungu aliweka wa hofu ndani yao hivyo hawakumfuata Yakobo na ndipo basi tunaona ya kwamba wakaweza ha, wakaweza kutoka hapo na hawakuweza kufuata na hawa watu kwa sababu Mungu aliweka hofu juu yao kwa hivyo hapa katika katika session hii tunaona ni bonde lilokuwa la historia kwa sababu hapa hapa tuliona ya kwamba ilikuwa Abrahamu alifika hapa na hapa ndipo mahali pa, mwa, pa kwanza kabisa alipoweza kufika Ibrahimu katika nchi hii ya Kanani aliyoonyeshwa na Mungu na alipowweza kuhakikishwa na Mungu hapa hii ndiyo nchi ninao kupatia Abrahamu aliweza kutengeneza madhabahu pale pale na akaweza kumtolea Mungu madhabahu ya kuendelea kushuku, kushukuru Unapoendelea kuangalia unaona ya kwamba? yakobo aliweza kuweka hema yake pia hapa na ni hapa hapa Abrahamu aliponunua mahali ambaye wa, wafu wake walikuwa wazikwe na hapa ndipo Yusufu ambaye mafupa yake ili na hao wana wa Israeli hapa ndipo walikuja na wakaweza kuzika Tunapoendelea kuangalia Yakobo hapa ndipo alipozika alipoweka miungu ya ya wana wa Israeli walio kuwa nayo migeni katika mti borolo hapa hapa dipo Sara alipozikwa hapa hapa dipo eh, eh, Rebeka alipozikwa dipo eh, Isaka alipozikwa na ndipo mahali Yakobo alipozikwa na hapa hapa ndipo mahali ya Kobo alipozika Raeri na hivyo ni kusema ni mahali pa historia. Na ndipo basi katika sehemu hii ilikuwa ni sehemu ambaye ilikuwa ni ya kupendeza sana. Kwa hivyo wapendwa tunaona ya kwamba historia huwa wakati mwingi inaenda ikijirudia. Sasa hapa ndipo tena ulikuwa na rana ya wana wa Israeli katika mlima Ego kwa sababu walimuasi Mungu na m, na hii ingalip ing, ilipokuwa ingaliko ipo sasa Mungu tena anafanya upya agano jipya kabisa na wana wa Israeli maana hii rana ingeweza kudumu mpaka Yesu atakapokuja ipo aweze kuangamiza rana hiyo basi katika mti huu katika mawe hii ambaye iliweza kutengenezwa vizuri sana amri kumi za Mungu ziliandikwa mahali pale na Yoshua aliandika hata na zile amri zingine ambaye Musa aliagizwa na Mungu aandike ikikumbukwa kwamba alikuwa ameagizwa aandike na akaandika yamkini zaidi ya a, zaidi ya sheria mia sita na hapa ndipo wasikilizaji wetu tunastahili kuweza kukumbuka vizuri sana ya kwamba kunayo torati ambaye Musa aliandika amri kumi za Mungu ziliandikwa na Mungu mwenyewe na kuna tofauti kabisa kabisa ya amri zile zilio neno la Mungu mwenyewe na zile zilizozungumzwa zilioandikwa na Musa. Amri kumi Mungu alizihubiri akiwa mlimani kisha akaziandika katika mbao mbili na akamkabidhi Musa. Amri hizo ndizo zile zile Musa alipokuta wana wa Israeli wametengeneza ndama ukikumbuka ndugu yake aliweza ku compromise na watu ama kuweza kushikana na watu kup, kupatana na watu ili aokoe uhai wake akaweza kuwatengenezea ndama na alipowatengenezea ndama kwa sababu ya kuhofu uhai wake akawa amemuasi Mungu na akawaongoza wana wa Israeli wote kuasi Mungu hapo wakaanza kuimba kwa wakisifu lile ndama na mwishowe wakaweza kufanya ushirati mwingi mno na wakati Musa alipokuwa anatoka mlimani baada ya siku 40 akamwambia Joshua ninasikia kelele na hiyo sio kelele ya Watu waliopigwa ama watu waliona ama watu wamevamiwa ama ya vita. Hiyo ni kelele ya sherehe na kweli walipofika katika kambi walikuta sherehe iliyokuwa pale. Ilikuwa sherehe kubwa sana ya kwamba wanamwimbia na kumtukusa ndama. Na ndipo hapo Musa kwa kukasirika akaweza kupiga ile ndama na zile amri 10. Ikawaka moto. Na ilipochomeka akaiweka kwa maji akawanywesha hawa watu wote na ndipo kisha akaweka kraini akasema wote walio upande wa Yehova waje upande wangu na Warawi wakaweza kuja mara moja bila kusita na wale wengine waliobaki pale akaweza kuambia sasa kwa sababu nyinyi mmekuwa ni waasi akawaagiza Warawi waweze kuangamiza watu hawa kwa upanga na walikufa watu wengi sana. hivyo wapendwa, ninataka kutafautisha kabisa kabisa. Amri hii kumi wengi wanasema ile kumi original ilifunjwa na Musa na ikachomeka. Lakini ukienda katika kumbukumbu kumbu ya 30, unaona Musa anaagizwa na Mungu ulivunja zile sasa mimi ndiyo nilichonga mbao, mimi ndiyo niliandika mimi ndiyo nilikupea lakini wewe ndiyo ulivunja. Sasa nataka uweze kufanya kazi miongoni mwa hizi. Bao mbili uchonge kwa mawe. Na uniletee hizo mbao mbili mlimani. Nami Na Bwana Mungu anasema nitaandika sheria zangu. Na hivyo Musa akachonga mbao, akachonga mawe mbili Akachonga ambao mbili za mawe na akazipelekea Mungu kwa chanda chake Bwana Mungu akaandika. Manake hata hii iliyokuwa na Musa haikuwa ni original. Ilikuwa bado ni duplicate. Original mpaka leo iko mbinguni. lipo Musa akapewa hizo mara ya pili na akaja na akaziweka katika sanduku lililokuwa limeagizwa litengenezwe la kuwekea hizi sheria kumi Na hapa ndipo sasa unaona Yoshua anaandika hizi sheria kumi vile anakopi kutoka zile zilizopewano na Mungu. Na anaandika pia na zile zaidi ya mia sita zilizokuwa Mungu ameagiza Musa aziandike. Hizi zaidi ya mia sita alikuwa ameambiwa aandike zikiwa ni za hali ya kuchinja na kutakaza na kutoa makafara ziliokuwa zinamlenga mwokozi wa ulimwengu watakapokuja manake kila moja hizi ilikuwa ni lazima kuwe na kuchinja na kutakasa takasa lakini zile kumi wapendwa hazikuwa za muda hizi zaidi ya sita zilikuwa za muda zilikuwa zina ni type ya anti type yani zilikuwa tu ni mfano wa yule atakae kuja naye atakapokuja ataweza kukamilika ama kukamilisha kila kitu kilichokuwa kinaagizwa na sheria hizo sita tena zilikuwa za kusaidia watu kuona maana ya sheria zile kumi na hivyo Yesu alipokufa msalabani sheria zilioweza kugongemelewa msalabani na ninarudia tena ni hizo zilioandikwa na Musa. Sheria zilioandikwa na chanda cha Mungu hazingeweza kugongemelewa katika msalaba kwani zilikuwa ni tabia na katiba ya mbinguni. Na hakuna serikali iwao yote inaoweza kutawala bila katiba hata hii zauli mwembu huu hii ni standard ya Mungu hii ni tabia ya Mungu Na ndivyo basi tunaona wote wakakubali sasa kusikiliza Magizo yale na ndivyo hapa makafara ya amani ikaweza kutolewa pale na ijapokuwa Kafara hii iliweza kutolewa na na na na na, na, na, na, na eh alipotengeneza madhabahu haya iliweza kutengenezwa katika mlima mlima ambaye ni ulikuwa na rana ilikuwa rana hiyo itaendelea hadi Yesu atakapokuja na itatembelewa na Yesu tu basi makabila yote yakiwa yako mlima huu na mlima ule ikasikiliza am amri hizi zote zikisomwa na Yoshua na ndipo wote wakaweza kusikiliza kwa makini tarumbeta huku zikiendelea kulia na neno linasema katika kumbukumbu kumbu ya Torati nane ambaye hii mibaraka ilikuwa imeandikwa Moshe Yoshua akawasomea akawaambia kwamba mtakapolisikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kufanya maagizo anao kuagiza leo ipo Bwana atakayeweza kukutukuza juu ya mataifa yote na baraka hizi zitakuwa zako dakapo ukisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako na kumtii Utabalikiwa mjini utabarikiwa na mashambani utabarikiwa katika uzao wa tubo yako utabalikiwa katika uzao wa wanyama wa, wako Utabalikiwa katika wanyama mifugo yako yote itabarikiwa kapu yako na pia litabarikiwa na chombo chako cha kukandia angao utabarikiwa uingiapo na utabalikiwa unapotoka Bwana atawafanya maadui zako waweza kuinuka watakapoinuka mbele yako waweze kuja kwa njia moja lakini watakutoroka mbele zako kwa njia saba Bwana taamuru baraka hii iweze kuwa juu yako na ni baraka ya kwamba katika kila kitu utakapoweza kukifanya gara zako na kila kitu utakapouza na mkono wako Bwana atakubariki katika nchi yanakupea na ndipo wote waliokuwa upande wa Jerusalem mlima Jerusalem wote wakiwa ni zaidi ya kumi na zaidi ya uh, uh, kabila sita wakaspiga sauti kubwa wakisema na iwe hivyo Na ndipo basi kuanzia haya ya tano akasema lakini utakapokataa kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako ipo laana hizi zipakapo wewe kukupata akasema ya kwamba ijapokuwa ninakuagiza hivi leo vile Bwana atakavyokubaliki lakini laana hii itafuata na wewe utakapokataa kusikiliza na kutekeleza maagizo ya Bwana. Anasema wewe utakuwa ushangao na utakuwa mezali na utakuwa dharau katika mataifa yote. Bwana atakapoweza kukuasia uweze kwenda. Bwana atakutawanya katika mataifa yote. Kutoka nchi hii mpaka nchi ile ingine ya dunia nawe utatumikia miungu migeni ambayo baba zako haikuwahi kujua na wala hawakuitumikia. Na katika mataifa hayo hautakuwa na raha wala amani. Maana wewe huko utakuwa moyo wako unakuwa na wasiwasi wasi tu. Bwana atakupatia moyo wa kutetemeka huko na roho ya kufunjika ya kufunjika sana na katika mataifa hayo hautakuwa na kitu chochote lakini bwana atakao kupatia moyo wa kutetemeka atakufanya uweze kuwa na hofu sana uzima wako unakuwa utakuwa wasiwasi wasi bele yako na utakuwa na uoga usiku na mchana. Na asubuhi utakuwa ukilia, laiti kama ungekuwa jioni. Jioni ungekuwa utakuwa ukilia laiti kama ungekuwa asubuhi. Kwa hivyo moyo wako utakuwa ni wasiwasi mtupu utakapokataa kusikiliza sauti ya Bwana. Na akaendelea kusema ya kwamba katika maono katika kuona kwako kila hakuna wakati utakapokuwa na amani na alipomaliza kusoma rahana hizi hawa wengine makabila mengine yaliyokuwa katika mlima wa Egol wakaweza kuzungumza kama mtu mmoja kwa sauti moja wakiweza kusema na iwe hivyo ndipo baadaye akasoma kabisa kabisa kila kitu katika Torati, taana na Mibaraka na wote wakakubaliana na hiyo waliposema amina. Basi baada ya hii akawasomea vizuri sana amri za Mungu zilioandikwa na chanda cha Mungu na akaweza kusisoma kwa utaratibu kutoka kitabu cha kutoka ama kutoka kitabu hicho cha kumbukumbu ya torati ambaye ni maneno yaliyotolewa katika kitabu cha kutoka ishirini 21 haya mpaka aya saba akawasomea vizuri sana na wote wakasema wako tayari kuifuata na ndipo basi tunataka tuweze kuangalia katika awamu ya pili ya mahali hapa sasa ambaye vita imesimamishwa maana wameangusha mji wa wa hai ni baraka na nana imesomwa wote wamekubaliana na ndipo basi tunaendelea na awamu ya pili na neno linasema hivi katika Eh, katika maandiko yanasema Israeli alipewa amri hizi za Mungu kweli kumi kutoka katika sauti yake Mwenyezi Mungu na kisha Mwenyezi Mungu pale pale Sinai akawaanza kuandika na mkono wake na akapeana katika mkono wa Musa na sasa baadaye hapa sasa zimeandikwa katika katika mwamba na mwamba ule kila mtu atakuwa akisoma pale lakini zile original hii ni copy tu imewakua pale. Original bado ziko katika ile sanduku. Wote waliweza kuona ma na macho yao, wakasikia na sauti, wakasikia agano ambalo sasa Mungu anafanya upya nao. Jinsi litakavyokuwa ni ya kwamba mtakapoti sauti ya Bwana mibana mtak potet putap, mtapokea na mtakapos katanguzikiza sauti ya Bwana ya kwamba raaha mtapata. Wapendwa wasikilizaji wangu, tunaposikia mambo haya, inatupasa tuweze kuelewa sisi kama Waisraeli wa kiroho leo. Maagizo haya ndio yetu. Wengi tunadai na tunalia tukisema sisi ni waagano Kumbuka hili ni agano jipi ya lingine linafanywa na wana wa Israeli? Maana wamekuwa wakivunja agano la Mungu, na kwa sababu agano la Mungu haliwezi kubadilika. Mungu mwenye huruma anawahurumia kama vile anavyotuhurumia, na kila wakati anafanya uhuisho na matengenezo. Anafanya uhuisho na matengenezo. Na kila wakati anapofanya uishi na matengenezo ni kusema ya kwamba anafanya agano lake kuwa mpya siku baada ya siku. Kwa hivyo unaposikia neno la Bwana linasema na agano deep nitafanya na wana wa Israeli asema Bwana nitaandika sheria zangu katika mioyo yao na katika mawazo yao na katika roho zao na kutakuwa na watu wa kufundishana maana zitakuwa zimo ndani. sio agano lo tafauti na lile lilopewa na Mungu kwa wana wa Israeli. Agano hili lilipeanwa likiwa miongoni mwa agano hili ni wa wakuuti sheria kumi za Mungu. Na katika ma agano hili amekuja akilifanya upya siku baada ya siku ando linahusu sheria zake na hata wa kristo kipindi hiki cha ukristo tunaposema sisi ni waagano gipia tuweze kufahamu ya kwamba agano jipya sio kusema ni ni ni, ni, ni kitabu cha cha, cha cha matayo mpaka ufunuo la ni kusema ile agano iliyovunjwa na wana wa Israeli Mungu ameweza kulihuisha kwetu na anataka tuweze kutekeleza kule walio shindwa na kutekeleza. Lakini nasikitika kwa sababu shetani mara nyingi tunaona makosa wana wa Israeli waliofanya. Walishika sheria sana na wakakataa mwenye sheria hizo, ambaye ni Yesu Kristo. Lakini shetani anarudia jambo hilo hilo kwa Wakristo. Wakristo wanapenda Yesu sana lakini wanakataa sheria zake hakuna tofauti iliyotendwa na Wayahudi wale wa, wa, Yahudi, wala wa Ibrania, na Wakristo siku hii ya leo lakini tunataka tuwe na tofauti na tofauti itapatikana wapi tofauti itapatikana tumpende Yesu na kama vile tunavyompenda tutekeleze wajibu wetu anapoonyesha unapoonyesha tunampenda anasema tukimpenda tushishike sheria zake kwa mujibu wa kitabu cha Yohana nne aya ya kumi na kwa mujibu wa kitabu cha Yohana wa kwanza tano haya tatu anasema tukimpenda yeye tusishike sheria zake na sheria zake hazina shida maana huku ndiko kumpenda Mungu tushishike sheria zake na sheria zake hazina shida na anapozungumza sheria zake anazungumza hasa sheria zake kumi ziliyoandikwa na chanda ya Mungu. Andipo tunapoendelea tunaona ya kwamba katika sheria hii haikuandikwa tu katika kumbukumbu -kumbu ya mawe lakini Yoshua aliweza kuisoma kwa wana wa Israeli wote wakisikiliza na wakaweza kupiga kelele wakisema iwe hivyo. Hivi ni wao wamesikia na wameelewa na watafanya kama linavyoagizwa. Na haikuwa ni muda mrefu kwa sababu Musa kabla hajakufa aliweza kuwaambia na kuwasomea maneno haya. Kwa sababu kitabu hiki cha kumbukumbu kumbu ya Torati alikiandika kabla hajaenda kufa na akaweza kuwasomea na akaweza kufanya agano jipya tena na wao lakini wamekuja kila wakati wana, wanaenda wanavuja lakini Mungu mwenye huruma anaendelea kuwahurumia na anaendelea kufanya wa agano jipya na ilisomwa mbele ya watu wote na ikasomwa mbele ya watoto na, wana, na na wanawake na hata wageni wakiwako na ndipo neno linasema hapa ndipo wakaweza kukubaliana lakini hawaendi mbali wanapokubaliana shetani anaingia ya katikati yao na wanavuja agano lile tena na basi hata katika kambi hizi za wana wa Israeli tunaona pia kulikuwa na wageni wasiokuwa waisraeli lakini walikuwa wamekubalika maanake walikuwa wameamua kuabudu Mungu wa Israeli na Tunaona katika kitabu cha ja yoshua 8 Unapoangalia verse five neno linasema hakuna neno hata mmoja ambalo yoshua mwana wa nuni ambaye hakuweza kulisoma ama kuliandika na kulisoma mbele ya umati huu mbele ya wanawake na mbele ya watoto na mbele ya jeshi la na mbele ya jeshi la Mungu Alisoma kila kitu ambaye Musa aliandikwa. Wote walisikiliza na wote wakaagizwa kuendelea kufundisha watoto wao hata wao waweze kujua ukweli huu. Na ndipo neno linasema ya kwamba sheria hii itakuwa ni dalili kati ya wana wa Israeli kwa mikono yao katika kitabu cha ja kumbukumbu ya Torati eleven. na unaposoma aya nane. anasema kwa hiyo muweke maneno haya iweze kuwa katika mikono yenyu nayo na iweze kuwa utepe upe, katika uso wenyu. na mwafundishe vijana wenyu, um, vijana wenyu katika nyumba zenyu, unapotoka na unapo keti, na unapoenda uendelee kulizungumza neno hili. Na uandike katika mimo ya milango ya nyumba yako, na mjue ya milango yako ili siku zenyu ziweze kuongezeka katika ulimwengu huu na kwa vijana wenu. Katika nchi hii ninaowapatia bwana akasema na akasema kila mwaka baada ya miaka saba. na hasa ikiwa ni siku ya, ya ni siku ya vibanda watu wote wanapokusanyika kwa pamoja kila mwaka sheria hizi ziweze kusomwa na hivyo unajua ya kwamba Mungu alikuwa amesema pia katika kila miaka saba na kuwa na holiday kubwa ambaye ilikuwa ni ya kupatia pumziko hata na mashamba Mungu akasema katika holiday hizo sheria hizi kumi za Mungu ziweze kuwa zikisomwa mbele ya wanaume na mbele ya wanawake na watoto wao na hata wageni watakao kuwa katika milango yao ziwe zikisomwa ili kila mtu na kila kitu kiweze kusikia ndipo aweze kumcha Mungu na kushishika magizo yake maneno hayo yako katika kitabu cha ja kumbukumbu la Torati nane kumbukumbu e, la kumbu Torati 31 na moja Na unaposoma Kumi mpaka kumi na tatu anasema kila mwisho wa mwaka wa saba siku mwisho wa siku ya vibanda watu woze waweze kusomewa hiyo wanapo wa, wanao wanapotoka kuonekana mbele ya Bwana Mungu wao hali pale ambaye patakapokuwa wamechagua maneno haya yaweze kusomwa masikioni mwao na wakusanywe wanawake na wanaume wote waweze kuwa pamoja neno hili lisomwe na wasikie wajifundishe na walisome wafanye mapenzi ya Mungu aliyokuagiza hivi leo na watoto wao wasiojua waweze kufundishwa na kusikia na tena waweze kumcha Mungu na ndipo basi waweze kulishika sana agizo hili katika nchi ambaye nitawapea Shetani katika kila siku na kila wakati anaposikiliza sheria za Mungu zikitajwa anatetemeka akijua ya kwamba hizi ndizo sheria zinangojea kumhukumu na anapongaalia wewe na mimi tunapofutia maanani sheria za Mungu anaona ya kwamba tutaokoka na akijua uzuri alioacha biguni anajaribu kutuandaa ya kwamba sheria hazina maana. Na ninataka niwajulishe kulingana na unabii wasikilizaji wangu wa neno, ni ya kwamba shetani mwenyewe ata ya yamkini hata wale walio Kwa mujibu wa kitabu cha Matayo 24 aya ya 24. Yesu akasema ya kwamba manabii wa uongo watatokea nao wataongozwa na ile pepo mbaya. Na watawadanganya hata wamkini waliowateule ikiwa itawezekana. Maana shetani mwenyewe hata atotokea katika siku za mwisho mwisho, akidhihirisha kana kwamba yeye ndiyo Yesu na akisema ya kwamba mimi nilibadilisha sheria hizo na hasina maana sana. Bora mniamini na watu wengi watasema tu ni Yesu tu ni Yesu. Lakini ye na Yesu Alisema nini hata kabla hajatoka katika ulimwengu huu kwa mujibu wa kitabu hicho hicho cha matayo Mathayo 7 aya ni 20 na mmoja Neno la Bwana linasema kwamba Yesu akasema si kila mtu anitae Bwana Bwana atakaingia katika ufalme wa baba bali ni wale wanaofanya mapenzi ya Mungu. Anasema siku hiyo wengi watatokea na wataniambia Bwana Si tulivuweza kuponya pepo kuto, kutoa pepo kwa jina lako na kwa jina lako tukafufua wafu na kwa jina lako tukaweza kufanya mambo makubwa na wengine watamwambia hata tulikula meza moja wewe ukiwako. uko ndipo basi Yesu neno linasema atawatokezea wazi, wazi. ya kwamba ondokeni kwangu nyinyi mnaotenda uovu maana hata mlipopenda hayo siku Hiyo Yesu hatakana ya kwamba hawakutenda miujiza lakini walikuwa yeye hajawafahamu wala hakuwatuma walikuwa wanatumikia Mungu mwingine. Waulimwengu huu aliyowahada na wao wakidhania ni Yesu. Wapendwa ndipo unaona Biblia ikiwako. Hatuna haja ya kupotea kwa sababu Biblia ni taa. inayoangazia miguu yetu. Neno la Mungu ni taa inaoangaza njiani mwetu. Kwa nini Mungu anatafuta njia zote za kuweza kuwavuta watu, watu wote karibu na yeye. Akijua ya kwamba shetani naye anafanya mbinu kubwa za kuweza kuangusha watu na kuwatoa mkononi mwa Mungu. Na hivyo kwa sababu Mungu anajua shetani ana mbinu kali, anaendelea kudhihirishia tena na tena juu ya amri zake, ya kwamba yeye mwenyewe alizihubiri kwa mdomo wake mlimani Sinai, yeye mwenyewe akaziandika kwa chanda chake katika katika ambao mbili. Na tena Yesu alipokuja akasitisha sheria zile na akasema ya kwamba tangu hata kama alikuja madaniae nilikuja kutangua torati maana mbingu hii na dunia hii paka zitakapoisha hakuna yodi wala nukta moja itakayotoka katika torati hadi yote itimizwe yakobo akisema yakwamba ijapokuwa umevunja shemu moja tu umevunja zote ndipo basi neno linaendelea kusema ya kwamba Shetani, ameshika mawazo ya watu na sasa kitu kilioko ni ya kwamba watu wamezikanyaga kanyaga sheria za Mungu ambaye hizo hizo ndizo hukumu binguni wakisema ya kwamba neema inatutosha Biblia inasema neema inatutosha na inatusaidia nini kitabu chile cha cha cha, ta, ta, cha Tito 2 ni ya kumina, mbili mpaka kumi na 4 anasema hivi ya kwamba neema ya Mungu imeonekana ile inaoleta ukombozi kwa watu wote ile inao ile inao kukataa mambo yote ambaye haiambatani na haki ya Mungu kwa hivyo kumbe neema ni ya kutazaidia kuona haja ya sheria kumi za Mungu lakini watu wamechukua neema ni ya kuondoa sheria za Mungu ni kusoma biblia ikiwa upside down Wapendwa wasikilizaji wangu nataka niwaambie ya kwamba neema ndiyo inayotusaidia kuweza kushika agizo la Bwana kwa maana mtu anaopewa neema ni mtu asiyostahili kabisa kuweza hata hapendeki lakini kwa sababu ya neema neema hata sio zawadi neema ni zaidi ya zawadi neema ni neema Wapendwa Yesu so, akasema tunaokolewa kwa neema. Kwa sababu isipokuwa ni upendo unaopita kifani, ulimsukuma yeye akajitowa na Mungu akamtoa. Sisi hatustahili maana unaona hata leo amejitoa na alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Lakini bado tumemkataa. Kwa hivyo ni neema ni neema wapendo. Na ndipo basi neema hiyo inatusaidia kushika sheria za Mungu na kukataa vujaji wa sheria wote ule. Na ndipo basi mi hiyo ya Mungu imepeanwa ili watu waweze kujua vita hii kubwa baina ya Mungu na Shetani. Na ndipo waweze kujua ya kwamba Shetani ye mwenyewe anapoendelea kinyume na neno la Mungu, anataka kuwapotoza watu wa Mungu ili waweze kupotea milele pamoja na yeye. Kwa hivyo ni lazima tuweze kuwa makini sana katika mafundisho ya wakuu wa dini wa dunia hii wale wanaosema ya kwamba Biblia haina eh, sheria za Mungu hazina haja Kwa hivyo ni vizuri tuangalie kwa makini na ni vizuri wahubiri wa Biblia subirie watu ukweli ulioko ndani ya Biblia bila kupotoa na tuweze kuwekelea kuweka maana ni sana maagizo ya Bwana maana hiyo ndiyo shetani anaipotoa inastahili kupelekwa ujumbe huu kwa njia rahisi kwa watu wote ili waweze kufahamu hivyo ndivyo maksudi ya Mungu na hii inastahiri kuwa pia kazi ya wachungaji na kazi ya wa ya wazazi kufundisha watoto wetu juu ya amri kumi za Mungu na ni kwamba huu ndiyo ujumbe unaostahili weza kupeana Neno la Mungu linaendelea kutufundisha katika siku hizi za mwisho Wazazi wanastahili kukaa katika neno ili waweze kufundisha watoto wao jinsi wanavyokaa katika neno wanavyopendana wanavyopendana mama na baba waweze kuonyesha watoto wao na ile hali ya ushikamano wa undani sana kama vile Yesu anavyoshikamana na kanisa lake Hivyo ndivyo wazazi wanavyostahili kushikamana. Lakini ukweli ni ya kwamba wazazi wanapokuwa na tofauti baina yao, wazazi wanapokuwa hawasi na hawawezi kukaa katika neno la Mungu, wala hawaishi kulingana na vile neno lilivyo, basi itadhihirisha wazi ya wa kwa watoto, ya kwamba Mungu huyu anaozungumzwa hapa sio Mungu Ah, uh, wa kweli, maana kama angekuwa ni Mungu wa kweli tungemuona ndani ya wazazi wetu. Wapendwa wasikilizaji we wangu wazazi, tujue ya kwamba sisi ndio watoto wetu wanaoiga. Ikiwa tunaishi kando na mapenzi ya Mungu, tujue wazi ya kwamba watoto wetu watapotea. Na watatuiga sisi na watakaa vile vile tunavyoka lakini tukishikamana na neno la kuishi kulingana na neno na upendo wa Mungu ukituunganisha pamoja na kuweza kukataa kutenganishwa kwa njia yeyote ile na yule muovu maana matengano ni ya yule muovu ukweli ni ya kwamba watoto wetu wataona Yesu ndani yetu nao watatamani kuishi ndani ya huyu Yesu wakiiga wazazi wao baba na mama siku hizi wazazi wamezoea vibaya sana kuwatenganisha watoto na mzazi mmoja baba anataka kutenganisha watoto na mama mama anataka kutenganisha watoto na baba ili aweze kuonekana yeye ndiye fit yeye ndiye mzuri yeye ni kujipendekeza ni ile hali ya kujipendekeza wapendwa katika hata kama kukiwako kuna tafauti baina ya wazazi mama na baba watoto hawastahili kujua tofauti hizo maana mnapowezza kuziweka mbele ya watoto na watoto wafahamu jambo hilo ni ukweli ni ya kwamba mnaangamiza watoto wenyu mnaangamiza kabisa ndipo unaona kweli kabisa hata katika yale tunayo yaona wazazi ambaye wamekuja wakafikia hata kuweza kuwa na divorce wamesengana na wameachana wana watoto hao pakubwa mno na nataka niwaambie kwamba siku ya kiyama hawa watoto watakapopotea mjiu hata kama ukiishi namna gani hawa watoto wakipotea na we utapotea maneno wamewekuwa mikononi mweni na ndivyo basi bwana anasema amechukia matengano, amechukia kuachana. Kuachana. Lakini kwa sababu mwanadamu anaacha sheria za Mungu na kufuasa yake, hatuna lingine, lakini jua kile chochote utakacho kipanda, uvuna ni lazima. Na ndivyo basi Ukweli ni ya kwamba watoto wanapoona picha nzuri ya wazazi na wanapoona sheria za Mungu zimeandikwa kama vile Musa alivyoagiza ya kwamba ukiketi ndani ya nyumba yako na unapotoka ndani ya nyumba yako hata katika mimo ya milango yako hata katika me, katika uso wako na mikono yako wanapoona unaishi kuligana sheria za Mungu ni ya kwamba hata wao watapenda katika kumbukumbu -kumbu ya Torati 18 11 haya ni ile ya tisa anasema nanyi muwafundishe watoto wenu mnapoketi na mnapokotoka na pia mkuyazungumza haya katika nyumba yako na hata njiani na unaporudi na unapotoka uyasome wale wanaotamani kabisa wazazi watoto wao waweze kuwa na ungu ni lazima wafuate mashati haya. Naweze kuzungumza maneno ya Mungu na uzuri wa Mungu, rehema za Mungu na neema zake, upendo wa Mungu na waonyeshe upendo huo. Wengine wanasema tu upendo upendo, lakini wana ndani ya mioyo yao. Wanachukiana. ukweli ni ya kwamba watu wanaopendana utajua tu lakini upendo wa mdomo huo ndio mwingi sana katika familia nyingi wapendwa ni vizuri kujiachilia mkononi mwa Mungu tuweze kuwa na upendo halisi wa Mungu katika kila sura na kila aya ndani ya Biblia ni Mungu anazungumza nazi akituelezea aki mapenzi yake na tuweze kushika agano Bibilia na kuiweka katika nyuzo zetu ili iweze kuwa utepe na katika mikono yetu iweze kuwa dariri. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha ja kumbukumbu ya torati ile kumi na nane Anasema mweke maneno yangu katika mioyo yangu na katika roho zenyu na iweze kufundishwa iwe darili katika mikono yenu na iweze kuwa utepe katika nyuso zenyu na inapofundishwa na kuweza kueleweka vizuri inakuwa kweli ni kuongoza watu wa Mungu waweze ku, waweze kuenda katika njia za Mungu kama vile wana wa Israeli walivyoweza kuongozwa na lile wingu lililokuwa nuru kwa um, usiku na mchana likawa kivuli na hivyo hata na sisi tunapoendelea kufuata ukweli huu Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi na ataendelea kutuongoza na maagizo na sheria zake na mibaraka yake aliyoweza kutupatia katika kumbukumbu kumbu ya surati nane hiyo ndiyo tungependa wapendwa ni baraka hiyo iweze kumiminika kwetu ni baraka hiyo imiminike kwa watoto wetu ni baraka hiyo imiminike kwa familia zetu kwa kanisa letu kwa nchi zetu na ndipo tuweze kuexperience ama kuweza kuwa na nafasi ya kuweza kufahamu kuonja bingu ndogo tukiwa katika dunia hii kwa kuwa Mungu ni mwema Neema na neema zake ni nyingi anaendelea kutuita leo akisema njooni tusemesane Zambi zenyu ninajua ni nyekundu kama damu lakini ni lazizo sio sote hizo dhambi ziweze kuwa nyeupe kama theluji je ungemletea Yesu dhambi zako siku hii ya leo naye anaahidi kukuosha kukuosha na uweze kuwa safi je ungependa msemeshane na Yesu Asifiwe Muema, tena mwokozi na mkombozi wa ulimwengu. Ombi langu ni ya kwamba. Bwana, nisamehe dhambi zangu zote, ukanitakase, ukaniumbie moyo safi, moyo ambaye neno lako linaweza kupata nafasi na nikae kulingana na mapenzi yako. Ikiwa hilo ndilo ombi lako mpendo wa ninge ningekuomba, tuungane pa pamoja, tuungane pamoja, tuombe Bwana, tuombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi njema. Wengine ni jioni na wengine ni mchana. Na wasikilizaji wetu wanapoendelea kutusikiliza na wanaosikiliza mwito huu. Unaoita ukisema jioni tusemesane. Damu zenyu zijapo kuwe ni nyekundu kama damu Utazishiosha. Bwana naomba utusamehe zote. Utuoshe leo. Utuumbie moyo safi. Utamaraki maisha yetu kwa jia roho wako. Andika sheria zako katika mawazo yetu na katika mioyo yetu na katika roho zetu. Hebu neno lako liweze kuwa dalili katika mikono yetu na utepe katika uh, nyuso zetu. Bariki kila msikilizaji na kila familia iliyoweza kuwakilisha siku hii ya leo. Na jina lako litukuke katika mambo yote. Kwani tunaomba kwa unyenyekevu mimi kazi na Yesu Kristo Bwana na ya Naamini umebarikiwa na makala ya shiku ya leo. Makala haya ya neno litasimama yanakujia kwako kwa moja kwa moja kwa ishani ya ajr live abugti globalradio.com available kwa ishani ya passing the light mini naye uh, na mchungaji Joseph Hadi hapo wakati mwingine mpendwa ukitaka kutuandikia na kupata mchungaji Joseph Rengige piga namba 253 213 sita, sita sufuri ama tupigie 605 4755845 wakati wa ponyeza sufuri na kwa mengi gera kwa free app from the play store apple store AGR live ndilo jina letu mengi endelea kubarikiwa na utupate ndani ya abugti global hadi hapo wakati mwingine majina yangu ni Orina Otini na neno litashimama